Alhamdulillah, salatu salamu, në nësulillahu ala alihi wa sahmish më inë, më bardh, dhe zëndëruar, do të lasë shkurdimish për një temë, e cila është temë aktual, e momentarish dhe në intereson të gjithë dhe, dhe kjo temë është temë e blotit. Ne gjdo vitë, shofim, në këtë dhe kohë he, që një grupë muslimanësh festojnë ditjindi në profetit sënë Allahu alihi wa sëllam. Dashurian në profetit sënë Allahu alihi wa sëllam është piesë e pandash me imamitë. Ai personi i cili pretendon se e do profetin sallallahu alaihi wasallam ai duhet patjetër që të zbatojë urdhrat ti, e tij. Prandajse pretendimi ti që a i tij që ai pretendon se e do profetin sallallahu alaihi wasallam është gënjeshtër. Nëse ti e do atë të zbatojë urdhrat e tij. Zbatimi i urdhrave që ka dhënë ai kjo është shenjë e mirë, shenjë e mirë për dashurinë e vërtetë. Ndërsa nëse një person thotë në doja profetin sallallahu alaihi wasallam por nuk zbatojë urdhrat e tij dhe bën të kundërën asaj që ka thënë profeti sallallahu ai normalisht, e vëdomit që nuk e do para, i do dëshirat e tij. Dhe në lidhje me gluten, le të kthehemi te historia e sāmë. Po të kthehemi te historia e sāmë, do vërejmë që muslimanët në kohën e profetit sallallahu alejhi dhe selem nuk e kanë festuar profetin sallallahu alejhi dhe selem me gluten. Sahabet e kanë dashur profetin sallallahu alejhi dhe selem më shumë se ne të gjithë, vallallai. Ne më shumë se ne është gjunat ta krasojmë me ta në të vërtetë. Nësa kyvisët e mëdha që kanë vënë ata për të ruitur profetin sallallahu selam, ë gjuna në krahun e vetëta. E me gjithatë, me gjith dashurinë e madhe që kishin ata dhe të bindjen e madhe që kishin ata ndaj urdhëve të tij, asnjëri prej tyre nuk festoi ditën e profetit sallallahu selam. U vanë në mëmirës ata, në feston diçka që ata s'kan bërë. Feston ditën e gjë që s'ka bër për se kanë bërë as sahabët, as tabinët, tabinët, ndjejtësit dhe fëmijët e sahabëve kanë qenë më të dovorshëm se ne. Profeti sallallahu ka thënë brezim i mirë është brezim, pasaj ja e ta që vinë pastyre, pasaj ja e ta që vinë pastyre, pasaj ja vin ja dhe përhamu gjenje është të la. Në më dhe në të vërtet, tre brezat e mirë, janë njezit më të mirë të të të të umetje, ata se kanë festuar ditin dhe në profetit sallatë sallatë sallatë. Azvet profetit sallatë lorë se nuk e ka festuar ditin dhe në ti. Ati e rejtë që e feston të ditin dhe në ti, që farë këkonë? Këkonë të Po qëse ne kom se vapa, le të dërgojmë selavate me profetin sallallahu alajhi wasallam në çdo kohë. Se në çdo kohë që ti dërgon selavat, selavati shkojnë atij dhe Allahu më duhet shkon se vapa, edhe Allahu bën selavat për ty 10 herë. Një herë gjithë për profetin sallallahu alajhi wasallam, Allahu bën për ty 10 herë. Nëse do se vapa, ndërsa kjo nuk është rruga e sevapeve. Po qëse kjo do ishte hayër, do të kishim bruar do të parajsë. Vall, a kanë dhënë të mirë, që ajo është e mirë në të vërtetë. Edhe s'ka më bër ato ta bëjmë ne? Kjo në Fenisatamë nuk funksionon. Shkon një person tek Imam Maliku. Do shkon të për haxh. Edhe i thot, "O Imam, un do po të shkoj për haxh, por duhet të vesh i hramin, jo të kuvishët. Vesh i hramit është rroba që vesh kur shkon për haxh, por duhet të vesh në xhamin e Profetit Sallallahu Alajhi Wasallam 100 përpara. Veç për veç ose në ka veshun në Mikat, aty ku vishët. Mikati, 10 kilometra në aspekt nga xhamia e Profetit Sallallahu Alajhi Wasallam. Që sikur të vizion 100 përpara, më shpejt.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 Mendojmë ne me to kom me mendet tona të mëngta, të, të mendojmë se ne do bëjmë një punë të mirë që sa ka bërë Asi dërguar i Allahut, as sahabët, as tabiinet, as brezitret, as brezikat, as brezipesh, në brezën e 6 ka dalë ky lloj bidate. Kyçë ky konzor bidat dhe humbi, ja ai që e bën në vend që të marr sawab apo i merr gjunafet tek Allahu subhanahu wa taala, edhe pse ai pretendon se po bën një punë të mirë, sepse po qeset do ishte femë logjik, ishte më logjik. Atëherë Përse neerë do të më falim për sabah vetëm 2-4? Të falim 4. Ngaqë sabah do të thonë njerëz i freskët, sa zgjuar me gjumi dhe ka mundësi domosdoshmë të të falë më gjatë. Kurse në drekë që është i lodhur nga puna të falë 2-4. Pse? Nuk futet logjika, nuk ka pse. Thea anse të s'ka ardhur. Provojmë të them këtu sabah <coughs> 2-4, dreka 4-4. Mbaroi. Akshamit 3-4, yesi 4. Logjikisht do të isha e kundërta. Sepse yatia është namazi i fundit, njeriu është me i lodhëm, me i lodhër, më thënë, 4, i lodhur, më i lodhur, edhe kjo që do të them, akshami 4 yatin 3. Logjikisht. Gjithashtu Aliu radhiyallahu anhu thoshte, po tishte feja me logjik, atë i bie që më mirë t'japësh me skënve, jo në lart, por nga poshtë. Ku el në skënve me çorape, jetë nga poshtë në lart. Ti ku në lart, çka lidhje? Shumëse nuk jepet nga nuk jepet nga poshtë, por jepet nga lart, se nuk është më logjik. Ka ardhur dhe të trajtohet dhe do mene si shka ardhur Nuk pyrët e të si A i që pyrët e të si dhe po dhe në fut logikën e vetë A i që fut logikën e vetë bu mbetë Allah i më dhurë nuk në ka lejuar të fut logikën ton Edhe profetit sallallahu aleyhi sëllem në në e ka tërguar rrugën Ka thëmë profetit sallallahu aleyhi sëllem Allah i më dhuruar ja ka bërë dhe tyrës dhe profetit Ja ka bërë dhe tyrës dhe profetit Që ka tërguar për pare meje Do do do normalisht do profeti son sallallahu alajhi wasallam ka bërë detyrë që ti të rregoj umetin e tij, ato gjëra të mira që ai i di. Edhe ti parë mëo që të ruar nga ato gjëra të këqija që ai i di. Edhe gjitë të gjithë profetët kanë treguar umetin e tyre gjërat e mira dhe gjërat e këqija. Ai personi i cili thotë nuk do të bëj këto, do të thotë që është mirë, edhe pse ka treguar profeti son sallallahu alajhi wasallam, ai në të, të vërtetë ka pretenduar se profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e ka nuk e ka transmetuar atë që ka thënë Allahu më dhurat gjith. Se ka tasnuruar gjithë ka shëf. Domthon profetsoni s'e ka kryer detyrën e vet. Pse? Çi ka dhënë bludi? Profetsoni s'e ka treguar, por domthon edhe pse ka treguar është i mirë. Ksu përëmë ndonjta. Si që ka i mirë kur s'e ka treguar, po ti ishte i mirë do t'tregonte sepse ai do të mirë umatit. Do t'i thoshte umatit, o umat i mbani tësë këtë fund xeles. Ne ikoj të profetsoni na ka treguar çdo gjë të i m'në të fë. Logojë se kur falesh, si do të lut gishtin. Edhe kur hyn mbajo me çfarë këna do të hysh? Në çka më duhet dalësh, me çfarë dorë duhet pastrohesh, sa herë do të pastrohesh, a leo pastrohesh me gur apo leo pastron me kocka apo jo, kur ka truk këtë gjëra. Pas ka harruar, na tregoi ne a duhet të lavdërojmë zotën e vëdorën për veprat e mira kur bëhet ditëlindja? Në të vërtetë këllë veprimi që bëhet. Ky është kundërshtim me gjithë mëjetin islam. Edhe ata që bëjnë në të vërtet pretendojnë që pretendojnë me veprat e tyra, jo me gojë të tyra. Ata thonë me gojë të tyra, po me veprat e tyra në të vërtet ata pretendojnë që profeti mu a thënë se ka transmetuar fen gjithë. Paskalojnë kësaj gjë nga fen pa transmetuar. Dhe kjo është akuzë në të vërtetë. Që ata duke mos e kuptuar me të veprat që bëjnë akuzojnë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. E para. E dyta, ata në të vërtetë me këto vepra që bëjnë akuzojnë gjithë Ummetin e Islam për 600 vjet rresht që Ummeti s'ka bërë tullë lëvëdërimit, duke pretenduar që kta dashkan më shumë duke me Allahu se 600 vjet rresht Ummet i Islam. Sahabët Të zjid kanë vonë shpirtin, gjakun, jetën e tyre për profetën e al shoqën. Allah! Allahu ta muslimanët e sotëm e duan më shumë profetën e shoën si se Abubekri, Omer, Uthmani, Aliu, Abdurrahman al-Hufi, Saad ibn Waqqas, Jubayr ibn Huwani, Said ibn Zaid etj. Sa dinë madi apo sa e Buduxhani, acilëve u horq për sipër profetën e shoën luftën e Uhudit, derse u buk kurriz si, si si si i rrit nga ato nga hershët qiran kurriz Ta tanët dhe duen vej më shumë se ata? E duen të dërgujë në lovë sërënë më, shumësisa, më shumësisa tërën, Bala, shumë se sa ta këta në cëtë? Ba uaj këta e shumë lërë, ba uaj këta e shumë lërë në feja. Ba uaj këta në të vërtet akuzënë dërgujë me lovës për këta se kuptojnë. Akuzënë gjithu me të një stanë për këta se kuptojnë. Ata në të vërtet po të shikosh realitetin e tyre, ata nga armi i shtesu në edhe i profetisë sërënë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 Është sot e kam përmpletur juve dinë kom. Sot do të flasojmë për ju. Sigurisht mos mjaftoni vetëm këto që treguam tani tek me vludi, ata kanë shtuar tek me vludi edhe disa shprehje të cilat në dvrëtet, shirk, të vërtetë janë shirq, të cilët e barazojnë profetin sallallahu alajhi wasallam me Allahun subhanahu wa taala. Allahu akbar. Të cilën ndërhënë nxjerrin njeriu nga feja. Meqenëse thon në versha, i thon profetit sallallahu alajhi në arabisht nuk e nuk e dinë shqip të dhja që kanë bëja të në rabisht në me vlut thonë për profetit sallallahu sallam o min ilmi ka ilmu lohi wal kalemi thonë një për dhja standa është dhja lohë e mahfudit dhe më do për të ndonë që profetit sallallahu sallam di gajbin në i koj që Allah i madhurua ka thonë kuran kulla jale o menfi sëmawat o lardhë dhe lgajba illa Allah thua e as kush në që edhe në tohë nuk e di gajbin për me që allahot dhe kush, se kush tjetër, e për e Ai ka lavdur për Islamin, do të sikur të falë 50 herë në ditë. Ezhurta lavdur për vjen zemë tërë ditën, tërë natën tri pas gjumës duke u falur. Po kjo se pretendon se di ku është edhe për Allahu ti gajin, ai ka dhënë më fenë Islam. Ne ta quajmë sa do fenë Islam, vetëm Islam, sepse ka mohuar një jet Kur'anor. Dhe kush mohon një jet, njëso sikur ka mohuar gjithë Kur'anin. Gjithashtu në në një vije shtohet: O min judike, o min judike dunja wa darratuha do jo, të von dhe për profetin sallallahu alejhi dhe selam për nga bujarija jo do të thotë është dhunja e dahireti, domethënë gjithë dhunja e dahireti që kanë vetëm bujarija profetit sallallahu alejhi dhe selam çfarë ngeli i allahut mëdhuruar çfarë ngeli i allahut mëdhuruar pa folur për gjëra të tjera që uni kam parë me blu di gjurin shipë, të cilat janë shirq dhe janë kufur, që nzihen njeriu në nga feja, ata i bëjnë vërtet duke menduar se po lavdërojn profetin sallallahu alejhi dhe selam, gjëra të cilat po ti shikonte profetin sallallahu Jë vetë i gjithë zëmojë për tyre, por të të të kështë nëzirë nga fejo të të të lufton të të si që ka luftuar e burgjehlin. Të të të lufton të të si që ka luftuar e burgjehlin dhe e bule ebi dhe shok të tyre. O, dhe se islami ka vartu një gjende shumë të mjerë. Bede al islamo gëribe, ka filluar islami huaj, ose je u du gëribe dhe dhe, dhe këtheti huaj se si që ka filluar. Shikoj gjindin. Shikoj gjindin. Dhe, dhe unë po them e vërteta është, që shumica e atyre të cilët bëjnë vlut ata në të vërtet bëjnë vlut jo për përqëjtuar profetën sallallahu alejhi dhe sallam, por për të qulitur barçet e tyre. Dhe kjo është mos e vërtetë. Tekon tregu dietarët, edhe kjo është realitet që e kemi njitur vet. Ata në të vërtet bëjnë vlut për të mbushur barçet e tyre, jo për kafdhur profetën sallallahu alejhi dhe sallam. Sapo dorëta lavdëronin, ja ku shfjej e ti. Le të zbotojnë. Ja ku shfjej e ti të zbotojmë po që se pretendojnë se e duan atë. Por kanë të gjitha gënjeshtrën e mastroime, dhe kushtua ata e kanë mastroruar popullin shqiptar prej kohorash, dhe populli mpathën. Derisa u bë FJA, FJA bëser pa komunizëm, kurrë komunizmi fëja më u bë kjo. Kur vinë këkomë blu të bëshën me blu, do shkon te Hoxha ditë për ditë handa nga i drekë nga i darkë dhe këndonin me blu. Ose po të ishin smur, u bënde nga i nuska dhe u merrte lek, ose po të vdiste u bënde nga i BZS-ën, u ofsen çaf dhe i dhe i varroste dhe u merrte lek për të lugjë e për këtë arsye pas sa njerëz dhe lajmën para. Kur feja thotë që ka bërë ndonjë forme, përzohet që bën hoxhë do të marrë para, me të vërtetë që këto sjan prefes. Asnjë për ty gjë që u tregon kën prefes. Këto janë monastërimet e dhëtyrë të që ata kanë thyr fen në mënyrë jetese, përfituar një një një çmim të, të vogël nga çmimet e dynjas, nga parat e dynjas përfituar në vend të kënësisë Allahu subhanahu wa taala. E shitën ahjetin e tyre për pak gjë. Edhe Allahu madhu solli pasaj ato tagutin Enver Hoxha i cili e shkatroi Femvara në duart të këtyre me vlutxinjve. Ku ishin ata atë kur shkatrufea? Ku ishin ata që donin profetin sa ose më shumë? Edhe e lavdëronin ai shumë dhe bonin me vlut. Pse nuk, unë gritë në në nuk johet, vlut sëri, u ngritën kundër Enver do të thonë ata që nuk lejohet të mbushën këstejohat? Ku janë ata me vlutxinj? Apo kur u hap tash i vënë përsëri u bë deti kozë tamon në një luk mbresë përsëri, siç kanë qenë për fazën e nduçshveja? Allahu akbar. Edhe pastaj kur dikush thotë më vludi nuk lejon sepse për vullosin, për vullosin nuk ka bër as sahabu stabilet, po on ky është miku i Ves. Kur shën ka miku i Ves, ai që ma dukën mbrez, apo ai që thotë bëni atë që ka bër për vullosin? Allahu Akbar. Hasbi Allahu wa ni mal wakil, çfarë gjëndë kemi mbritur në sot. Kjo është gjendja jonë ja, në no, vlezë. Sot ne kënaqem atë gjë që i kanë dëluar për vullosin dhe nuk kurim atë që ka dërguar, që për vullosin i ka vepruar vetë dhe ka urdhuar për to, edhe pretendojnë se kjo është shpija është kthyrë feja në një djeteese për njerëz. Hoxhallar, kanë qenë hoxhallar. Edhe fenë kishin kufizuar te Mevludi, te Nuskat, te Bozbyrenat e marrë. Edhe prit pasaj që muslimanët ngrenë kokë. Lutullallahu më dhurojë të na ruajë nga çdo e keq, Lutullallahu më dhurojë të na ruajë nga bidatët. Këshilloj vetë timë të gjithë bëj të kem frikë Allahun subhanuhu teala kudo që të jenë të ruajnë prej këtyre bidateve, të cilat janë më të këqija tek Allahu më dhur se gjunafet. Ka thonë Sufjan al-Thori në fund, ka thonë Sufjan al-Thori një bidat është një da, me një dashur të këtij blisë se sa njëmi gjunafe. Pse? Sepse gjunafet e ndjen njeriu që bën gjunafe t'u llon fal. Kurse për bidatën, simboli i këtij, njeriu mendon se bën punë mira. Mendon se po afrohet tek Allahu për këtë arsye ai nuk mendon kurrë për bidatën. Nuk sa Allahu e mëdhor ndalon bidatët, këllë veprimi me bludi që quhen me bludi, ata që pretendojnë se duan dërgumin Allahu sallallahu alaihi wasallam Nëse dëshirojnë ta lëvdurojnë atë, ta lëvdurojnë çdo ditë. Nëse shah apo ushnet ngrih flasin thoni fjalë. Në të ngri, do një bëjnë diçka do të qeshë harri po qese ata më vërtet duan e duan profetin sallallahu alejhi dhe sellem. Le ta mbrojnë ndërën e tij. Edhe mos pretendojnë si preposht në portavolina me tepsi se ata e duan profetin sallallahu alejhi dhe sellem. Lutja e Allahut më dëuor në mbylltetë me punë mirë nga lutja e çdo bita në zhë